Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült. A vendég doktor Tálai András, köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen a lehetőséget, jó napot kívánok önnek. Ön orvos? Én orvos vagyok. Hogyan lett a Magyar Olimpiai Bizottság orvosi bizottságának vezetője? Jó kérdés, köszönöm a kérdést. Gyakorlatilag én magam is sportoló voltam. És én egy ilyen gyakran kérdező vagyok, miről van szó? Alpes a... elő elő voltam. Hány éves most akkor éppen? Most, akkor? Ja, akkor. Hát gyakorlatilag én két éves korban kezdtem el siélni, és olyan hét éves koromtól versenyeztem. Először az OSC-ben, aztán pedig a Rosemary-ban. Szülők indítottása. Édesanyám indítatása igen, ő sielt a családba. Édesapám öt tusázott, és akkor volt egy megállapodás, hogy mindenkinek a másik sportját meg kell tanulni, Milyen és a siélés nyert. Milyen szinten? Ők hobbi sportolók voltak egyébként. A családban egy olimpiai bajnokunk van, a dr. Kaus István, aki párbajt törben nyert olimpiai bajnoki címet, meg Annó. Az ő doktorai fokozat? A nagybátyám, édesanyja bátya. Úgyhogy ő mindig ott volt gyerekkortól, mint nagy sportoló, és ott volt, mint orvos illetve én, mint Alpesi Sielő, azért gyakran kisebb-nagyobb sérülésektől vagy én magam, vagy a család nővérem, monokatestvérek szenvedtek. És volt egy egy volt Egy nővérem van, így van. És gyakorlatilag volt egy olyan á, sportorvosunk a neve, biztos, hogy ismerte a dr. Métényi Márta, aki a Testnevelési Egyetemen tanított akkor, és, és nagyon á, impresszív volt, hogy gyakorlatilag megálltam az ajtóban, nála mondtam két szót, és tudta, hogy mi a betegségem, és tudta, hogy mi a gyógymód, és gyakorlatilag már gimnáziumban mondta, hogy oké András akkor orvos, és sportsebész, úgyhogy... Mi alapján? Én, a szüleim azt mondják, hogy már öt éves koromban is szerettem nézegetni a sebeket, és, és, és úgy, úgy a magam módján próbáltam biztatni az embereket, hogy de jó lenne, ha meggyógyulnának. És aztán, amikor a, a mi rendszerünkben még ugye a harmadik gimnázium felénél el kellett dönteni, hogy mi fele induljon az ember, akkor úgy egyértelmű volt, hogy akkor, akkor valahogy meg, megjött, hogy én orvos. És onnantól kezdve, mivel a sport az mindig is a, az életem nagyon fontos része volt, és, és igazából nagy szerelem, és ha sebészet, ha férfi, akkor, akkor elsősorban sebész, és biztos, hogy a sebész nagybácsikám, a keresztapám is ugye ott, ott volt, mint jó példa, akkor egyértelmű volt, és már az első gyakorlatomat a sportkorházban végeztem. Cikcakozni fogunk. Ön, mint sportoló, milyen sérüléseket be saját magára? Ahogy mondtam, szerencsére csak apróságokat, tehát főleg ilyen rándulásokat, húzódásokat, amikor már az aktív pályafutásomat befejeztem, akkor volt olyan porcműtétem a térdemben, ami, ami igazából a, az én szakmámba a, vág, de amikor már egyetemre jártam, és az első olimpia élményem az úgy volt egyébként, hogy a nővérem Schamberiben, Franciaországban tanulni. Nagyon volt. voltam. <gül> gyönyörű, és ez 92, amikor az Albert olimpia volt, mm -hmm. és ott akkor egy nagy cégnél, és telefonált, hogy lehet jönni, mert van egy nagy apartman kettőnknek, és akkor egy barátommal kimentünk, és olimpiai eseményeket tudtunk látogatni, és az is fantasztikus élmény volt. Na, ő akkor szakított el az előső kereszt és akkor azt már így én menedzseltem nagyjából a sportkorházon keresztül, akkor én már oda bejártam, mint ilyen önkéntes segítő, és, és gyakorlatilag az ő volt az egyik, ami, ami így a, a, még terelgette a pályafutókat. Alig ismerjük egymást, tehát az a kérdés, amit felteszek, az látszólag indoklatlal, Leszámít, hogyha hogy ha az embert a megérzései meg de mindjárt itt lehet élő cápolat. Látszólag olyan benyomás kelt, mint akinek csak megszületni volt nehéz, vagy megszületni se volt nehéz. Nem tudom, hogy mennyire volt nehéz megszületni, igazából nyilván azt édesanyámat lehetne megkérdezni, de, de hát ugye a szerencséhez nagyon sok munka is kell, és nagyon sok alázat, és, és, és nagyon sok kitartás, és én nagyon szerencsésnek érzem magam, és azt gondolom, hogy sokszor volt az életben valóban olyan szerencsém, hogy amikor elkezdtem az egyetemet, akkor már egyetem alatt volt lehetőségem az egyik legjobb német artroszkópos sebésznél nyári gyakorlatra menni. Az egyetem után az osztrák siválogatott orvosától tudtam tanulni sokat. Az ottani kapcsolatokon keresztül a legjobb ausztrált ért tudtam tanulni, és ott három alkalommal voltam ösztendijal is. És utána ugye a sportkorházban tudtam sokáig dolgozni, és gyakorlatilag, ha visszatérve az olimpiai kérdésem, 99 ben az akkori főnöke megkérdezte, hogy szeretné le András a női kézilabda válogatott orvosa lenni. Az mi? Hát én is ezt kérdeztem, hogy az micsoda, hát igazából én Alpes is jelöl vagyok, és akkor mondtám, Amikor hogy... ez a kérdés elért önhöz, akkor éppen milyen titulusa volt, milyen sportvonatkozású állása volt, miért kapta ezt a felkérést? Ez 1999 volt, amikor a sportkorházban szakorvos jelölt voltam, akkor a snowboard válogatott mellett dolgoztam már, és készültem a szakvizsgámra, ortopédsebészeti szakvizsgámra. Mi akkor egyik kérdés jön a másikban mit csinált a snowboard csapatnál? Amikor az Alpes sísit befejeztem, mégsem lehet rögtön abba hagyni a versenysportot, akkor jött be Magyarországon a snowboard, mint egy új téli extrém sport, és akkor ez nagyon érdeket, és pár évig versenyeztem a snowboardban is. És ha már úgyis ott vagyok, vagy verseny, akkor megkérdezték, hogy nem -e lehetne, hogy akkor rögtön egy másik funkciót is legyen, és természetesen, és, és az, az ugye is igazából. Hát jártam minden versenyre a versenyző társakkal, és amikor kellett, akkor mondjuk, akkor még közel se voltak olyan lehetőségek, akkor a hátammal levittem a sérült sportolót, aztán utána két nap múlva bokáját megoperáltam, és ez közé, azóta is ez a snowboard, ez egy ilyen nagyon komoly baráti, baráti társaság, és egy, egy, egy extrém sport, és mivel ebben az extrém Sportban. Sok őrült fiatal sportoló volt, és mindig jó kedvek, ennek megfelelően azért sérültek is szépen. Tehát egy olyan, olyan gyakorlatot sikerült szereznem már a sérülések kapcsán, hogy, hogy meglátta bennem az akkori főnökem, hogy talán erre a feladatra alkalmas tudnék lenni. Egyébként az aprópója az volt, hogy egy fantasztikus sportorvos, Jakab Erzsi néni, aki egy fülorgégész volt a sportkorházban, ő volt nagyon sokáig a, a női kézilabda válogatott orvos, de akkor kitalálták, hogy kellene egy sebész, mert mi van, hogyha mégis a sérülésből van több, és nem a megfázásból. És akkor így elkerültem a női kézilabda az és rögtön után, egy hónap után a a Sydney előolimpián tudtam részt venni, és mivel akkor már előtte értem Ausztráliába, tudtam jobb oldalon vezetni, tudtam angolul, ez egy elég sikeres történet volt. És aztán pár évre rá igazából már megkérdezte az akkori főnököm, 2002-ben a Salt Lake City olimpia, téli olimpia előtt, hogy akkor vezetnéme a magyar olimpiai csapatot. Ez ebből a szempontból mit jelent? Hát a téli olimpia az nem jelent sokat, mert abban az időben még nem volt a short track, és nem volt eredményes magyar téli sport annyira, hogy akkor már túl voltunk, nagyon távol voltak a sikeres pontozásos korcsolyázóink, úgyhogy gyakorlatilag a téli olimpiákon a fő célkitűzés, hogy ne legyen dopping és senki ne legyen mindig az utolsó, és ezt tudtuk teljesíteni. És De emelőnek milyen feladatított? Hát ebből gyakorlatilag, ez ilyen 15-20 fős brigád volt, akit menedzselnünk kellett versenyző létszám, ugye voltak a kísérők, akkor ugyanúgy egy, egy olimpiai csapatnál, egy kisebb csapatnál is megszervezni, hogy ki az az orvos mellé, aki jön, ki az a, a gyóró, esetleg terapeuta, esetleg pszichológus, megszervezni, hogy milyen ottani helyi orvosi rendelőnk lesz az olimpiai faluban, mit vigyünk magunkkal, gyógyszereket, kötszereket, stb. stb. engedélyek, importengedélyek, hogy ez, ez akkor még egy relatív kis admon. De ez egy kvázi kórház. Úgy működik mindig az olimpiai falunak az ellátása, hogy a szervező bizottság az leszerződik nagy kórházakkal, ha nagy probléma van a sportolókkal, odaviszik. Fekvő beteg ellátása, műtétekre a nézőknek, a médiának vannak ugyanis szerződött kórházai. Ben az olimpiai falon belül van egy úgynevezett poliklinika, ami gyakorlatilag egy rendelőintézet. intézet. Ez nem 024-es, de azért egy reggel tól évfélé körülbelül megy. És ott mindenféle szakorvosok ellátják a sportolókat, ezt is a szervező bizony. És van egy harmadik. És a harmadik, az minden egyes nagyobb nemzetnek, nagyobb létszámú nemzetnek van egy orvosi, egy egészségügyi stábja, és mi a saját lakhelyünkön belül dedikáltan kialakítunk egy rendelőt, ami természetesen 0-24-es. Mi ismerjük a betegeink, mi, nem betegek, mi ismerjük a sportolóinkat, mi ismerjük az ő bújjukat, bajukat, magukkal hozott esetleges sérüléseket. Nálunk vannak azok a gyógyszerek, amiket ők megszoktak, azok a tépek, kötszerek, stb., és mi mindig elérhetőek vagyunk, és akkor hogy hogy ez nem helyettesítheti az elsőt, de mennyiben tudja helyettesíteni a másodikat? A másodikat, ezért nagyon a poliklinikára Igen. gondol. Igen. Tehát a poliklinika az nem 024-, es és a poliklinika ugye ez egy külföldi nyelven a történő dolog. Régebben ugye nem volt a Google fordító, a voltunk mindenféle exotikus helyeken, azért voltak nehézségek csak abban, hogy megértsük egymást. Nem voltak olyan elérhető, hogy az a gyógyszer, ami nekik van, az vajon mennyire ugyanaz, mint ami, ami nekünk van. És és nem tudták azt, hogy ez a sportoló éppen, akit oda viszünk valamilyen panasza, annak mennyire e, pszichoszomatikus oka van, esetleg pszichés oka van, éppen csak be van tojva rá e, e, tornyosuló. E, be, ahhoz a bizottsághoz, amelyet vezet, az mennyiben hierarchikus a szónak, mondjuk abban az értelmében, hogy önnek bármilyen jogosítványa volna, bármilyen szakosztályi orvos fölött, ezt hogy kell elképzelni? Hogyha most a Magyar Olimpiai Bizottság orvosbizottsági bizottsági elnöki pozícióról beszélünk, ez egy tanácsadó szervezet. Ennek igazából tisztán stratégiai és tanácsadó Mi a, Milyen stratégiai szempontjai lehetnek egy ilyen bizottságnak? Miben kérdezik a véleményet? A rendszeresen ülésezünk, és gyakorlatilag úgy próbáltuk meg összeállítani ezt a bizottságot hogy az adott vezető társágok, Magyar Sportoros Társág, Országos Portegés Intézet, Testnevelési Egyetemnek az ide vonatkozó felelősei egyetemekről a, a, a kompetens személyeket hívtuk meg, és abban az esetben, hogyha beérkezik valami kérdés, hogy Újfajta műtéti technika, újfajta táplálékkiegészítő, újfajta kezelési elvek, vagy pedig, ha kapunk bármiféle anyagot mondjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, akik szerencsére az ő orvosi bizottságuk rendkívül aktív, milyen prevenciós lehetőségek vannak, milyen terápiás lehetőségek. Ezt a részét jobban értendett, vegyük a hazai viszonyokat. Uh -huh. Ott önökhöz fogodulnak, vagy önök proaktívak? Mind a kettő. Igazából próbálunk, próbálunk proaktívak lenni. Ami azt jelenti, hogy elvileg önnek vagy önöknek, majd végignézzünk a tagok között, bár telefonkönyvet nem szeretnék önnel készíteni, elvileg ez a társaság minden élsportulót kellene, hogy ismerjen, legalábbis orvosi szempontból? Nem, ilyen a nincsen gyakorlatilag. Ezt, ezt, mint intézményi felelősség, a MOB, mint a legfontosabb sportegészségi partnere, az, az Országos Sportegészségi Intézetnek dedikálja, és delegálja, és gyakorlatilag... Hol van az önök kompetenciája? A, az Országos Sportegészségi Intézetnek, hogy aktuálisan milyen szűrővizsgálatokat az olimpia megkezdés előtt mennyi idővel, a, a szűrővizsgálat az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak ahhoz, hogy valaki részt vehessen akármint kísérő, akármint sportoló, vannak úgynevezett minimum feltételei. Megvan adva, hogy Z számú dopingvizsgálaton részt kell venni, de az is megvan, hogy az olimpia előtt fél éven belül el kell menni az osz és ott egy nagyon részletes labor, EKG, esetleg melkassröngen, fülészet, fogászat, vizsgálat Hát erre az, az egyszerű uh, szükség, hogy ugye a különböző kereteknek vannak orvosai, uh -huh. és ezek a keretorvosok, ezek gyakorlatilag ez egy rendelet alapján azt, ki van mondva, hogy gyakorlatilag csak sportszakorvosok lehetnek, de a sportszakorvosoknak az alap végzettsége, ez egy ráépített szakvizsga van, aki fülorgégész, van, aki nőgyögyász, van, aki ortopéd. És hogyha mondjuk egy úszónak akinek kardiológus az alapszakvizsgálja, de sportszakorvos is, akkor a saját sportolói őhozzá mennek a különböző mondjuk térdmeniszkusz problémáikkal. És őnek igazából megítélni azt, hogy ezzel neki kell foglalkozni, ezzel akkor ő mehet-e az olimpiára, részt vehet, van-e jelentősége, különböző további vizsgálatokra van-e szükség, Ezekben kéri a segítségünket, és ebben igazából sennek van egy protokollja, vagy a hány ház annyi szokás? A nemzetközi protokollakat természetesen alkalmazunk, de nem lehet mindenre ráhúzni a Mondaná protokollakat. Hogyha ha van például egy olyan sportul, akinek van egy mágneses rezonanciával igazolt porcleválás a meniszkus sérülése, de az ő úszás nemében ez semmiféle panaszt és tünetet nem okoz. Hogyan vesszük észre? egy mágneses rezonancia vizsgálat. Ami egy kontrollvizsgálat, ő nem is panaszkodik, hanem elmegy vizsgálat, és közlik vele azt, hogy... Elmegy vizsgálatra, már fáj a térde. De, de azért valamit érez? Érez, elmegy vizsgálatra. De a fáj, akkor az befolyásolja is? Elmegy vizsgálatra, mert fáj a térde. Ő azt mondta, hogy nem befolyásolja. Elmegy vizsgálatra, mert fáj a térde, és, és igazából megállapítják, hogy van egy olyan porcleválása, ami fájdalmat okozhat, de nem akad be a térdel hosszú távon, nem károsítja, de az ő úszás nemében, mert ő nem úszik mellett, a gyorsban meg a hátban nincs panasza. Megbeszélik az edzőjével, hogy akkor én mostantól kezdve én nem fogok igazából mellett úszni, hanem megnyerem az olimpiát mondjuk gyorsúszásba és hátúszásba, és akkor ezt megtárgyaljuk, hogy igen, ennek van-e hosszú távú jelentősége, vagy pedig nincs. Ezek az ilyen apró személyes jelentősége lehet. Dolog. Hát, hogyha valakinek mondjuk van egy porcleválás, amit ténylegesen beakad a térdében, és ez esetleg egy nagyobb darab, ez egy kicsit olyan, mint hogyha egy egy kis csavar, vagy egy kavics, vagy bármi lenne a csapágygolyó között. Ezt tökéletesen értem, hát de ugyan. a hozzáállás az azzal kapcsolatos, hogyha egyébként nem okoz problémát, bár kicsit fáj, de a gyorsúszáshoz egyébként, vagy abban nem befolyásolja, hmm. akkor nyugodtan maradhat így? Nyugodtan maradhat így az olimpia végéig, tehát gyakorlatilag. Szemmel Milyen jelentőséggel bír egy olimpia? Ugye ezt én már annyi sportolótól megkérdeztem, Igen. de sportorvostól nem. A Szemelvesz Egyetemen is van szerencsém egy pár éves sportorvostant oktatni. És a kettő kérdést összekapcsolva mindig azt szoktuk mondani, hogy a sportorvos meg a sportsebész az időnként váll a a sportolóval együtt. Miért? Tehát rizikó? gyakorlatilag ez a rizikó az hogy hogyha valakinek mondjuk van egy porc leválása, de egy 16 éves kézilabdázó labdarúgó úszó, akkor az elsődleges, hogy gyógyulj meg, legyél egy egészséges felnőtt, és, és te, te ember vagy, és egészséges legyél. Abban az esetben, ha viszont, ha viszont te egy 32 éves kézilabdázó vagy, és az olimpia előtt mondjuk négy, héttel, négy hónappal ficamodik a válad, mm -hmm. akkor dönthetünk úgy, hogy ahogy kellene, hogy megoperáljuk uh -huh. a váladat. Ha megoperáljuk a váladat, akkor, akkor az olimpiai majd vége, ezért küzdettél egész életedben, és soha többet nem fogsz tudni kimenni az olimpiára. Egy alapos mérlegelés megbeszélés után dönthetünk, hogy a te esetedben most konzervatív kezelést választunk. Oké, okay, mi ez a mérlegelés? Elmes, elmondjuk, elmagyarázzuk a, a sportolóknak azt, hogy mi az esélye annak, hogy egy újra ficamodás fog történni, ha újra ficamodik a válad, sokkal rosszabbak, vagy valamivel legalábbis rosszabbak a rekonstrukciónak a lehetőségei. Mint már, akkor, amikor mint, egyébként már van mint, problémája. Mint a első után, és akkor gyakorlatilag Elmondjuk neki, hogy nézd, van esély, hogy ott leszel, nagyon jó esély van, szinte biztos, hogy ott leszel, szinte biztos, hogy eredményesen ott tudsz lenni, de van esély, hogy újra fogsz sérülni, és ha újra sérülsz, hosszú távon nagy baj nem lesz, de azért nem lesz olyan jó. Azt mondja, nézd, én 32 éves vagyok, nekem mindennél fontosabb, vágjunk bele. És akkor csinálunk egy nagyon alpos, nagyon jó rehabilitáció, gyógytarnászokkal, teraportokkal, és ez mondjuk egy. Egyébként... A rehabilitáció nem ér fel azzal, mint ha megoperálna. Így van. És akkor ki volt ez a sportoló mondjuk a Tókiai Olimpián, és volt két jó mérkőzése, a harmadikon volt egy szerencsétlen szituáció, ismét kifordult a válla, De ha bármikor megkérdeznénk ezt a sportolót, akkor biztos, hogy azt mondaná, hogy igen, nekem megértem, mert van egy hetedik helyem az Olimpiáról, és ott voltam, és az álmom teljes. Oké, okay. szerintem minimális bizalmában irántam. Ne, ne, abszolút, igen. És a sportorvosi vagy orvosi eskü. Az a belső hang, ami arról szól, hogy. Igen. Mondok akkor én is egy példát, jó, hogy, hogy, hogy érthető legyen. Én nem példát mondtam, én... Világos, én... ez egy nagyon-nagyon ez nehéz eset, és amikor a Semmelweis Egyetemen ezzel kapcsolatban á, oktatunk, akkor azt mondjuk, hogy gyakorlatilag felnőtt, idősebb sportolónak, az olimpia az egy olyan életcél, amiért igazából érdemes De ezt amikor pockálszat. oktatja, azt nem a traumatológus oktatja. Ez nem a traumat, ez a sportorvos. Ez nem is a sportorvos, ez annak valami kihelyezett tagozata. Igen. Hiszen ennek a sebészethez igen. sincsen sok köze, ez, ez a lélektan. Is, igen, így van, így van, igen. Igen. A lélektannak van egy nagyon fontos része, Például nagyon-nagyon jó kapcsolatom van az egyik vezető magyar kosárlabda klubhoz, és évek óta a sebészők vagyok, és nagyon jó kapcsolatom van a csapat tulajdonosával, és tudja pontosan, hogy gyerekeknél, fiataloknál nincs kompromisszum, szent cél érdekében, felnőtteknél van fölhívott valamikor nép, néhány éve, azt mondta, hogy figyelj András, most van itt egy olyan szituáció, leigazoltam egy 35 éves amerikai szupersztárt. Ez a szupersztár az igazából tudja, hogy ő nyomorék, túlva van nyolc műtéten, fáj itt ott, amott. most megint fáj neki. Ez most nem az az elvünk, hogy egészséges embert csináljunk belőle, mert ő is tudja, te is tudod, én is tudom, hogy ez lehetetlen. Ő nagyon sok pénzt szeretne keresni, mi ő is nagyon szeretné sikeres lenni, mi is szeretnénk. Most őt olyan állapotba kell hoznunk, hogy harcképes legyen, hogy tudjon sportolni, tudjon eredményt elérni, most ez a célunk. Ez egy etikaileg és nagyon-nagyon izgalmas kérdés, nagyon nehéz kérdés, de az ilyen sportolóknál az én koromban, amikor én voltam utánpótlás válogatos élő, volt egy Mark Girardelli nevű luxemburgi összetett világkupa győztes nem azt mondta, A Mársért hogy... nem a gyönyörű nevem miatt. Igen, és ő azt mondta, Girardelli azt mondta, hogy amikor összetett világkupát nyert, akkor kilenc olyan egymástól független mozgásszervi problémája van, amiért leszázalékolta volna bármely orvos. Ugye az élsport és az egészség, ez, egy, ez gyakorlatilag elég sok misét megér. Erről is beszélgethetünk egy kicsit. Volt-e olyan, amikor Ugye hát minden medikánál, minden medikusnál vannak különböző, apám orvos volt úgyhelyből adott azért némi. Készültem, olvaslom. Nagyon, ő is azt szeretett, hogy orvos legyek, de szerintem sokat nyert mindenki, az olyan nem lettem orvos. Szóval, hogy szónak sok az alja, szóval, hogy legyünk konkrétak. A gyerekek miért szentek? Mi különbözteti meg a gyerekeket, egyáltalán egy gyerek az hány éves, Ez a 35 éves amerikai koselabdázóhoz képest? Csak az életkora? Nem csak az életkora. Azt, azt hiszem, aki sporta bármennyit is foglalkozik, tudja, és főleg a pszichológiai részével, hogy, hogy rengeteg esetben a sportszempontból eredménytelen szülő a saját sikertelenségét megpróbálja a saját gyerekén keresztül sikerél. Jól beszél. Sőt, ez más <gül> foglalkozásokban is így, így van. Így váltani. És igazából az a baj, amikor ennek a gyereknek egy kicsit lóg a bele, akkor azt mondja a szülő és azért menje le is edzésre már, hogyha... És sajnos ugye az a lóg a bele az, az, hogy sérült, vagy az, hogy fáradt, mert ez két különböző dolog. Mind a kettő lehet, már ha nagyon fáradt, akkor jobban sérülhet is. De sajnos igazából nagyon sok feladatunk van még így az edukáció területén és, és a prevenció és a sérülése kapcsán, mert vannak olyan sportágak, ahol az, és együtt... az edukáció, az edzőedukáció, vagy a szülőedukáció, vagy a gyerekedukáció és, és mindenki együtt. Szerencsére rengeteg nagyon jól működő prevenciós program létezik már a sportsebészet területén, ami gyakorlatilag egymástól független 20-30 éve Norvégiában, Olaszországban kitaláltak, hogyha azokat a gyakorlatokat, elsősorban gyógytorna gyakorlatokat, amiket rehabilitációhoz használnak az egészséges sportolóknak rendszeresen. Mint egy megelőzésként. akkor a sérülések, nem kontaktípusú sérülések száma nagyon jelentősen csökkenthető. És igazából... És egyébként az edukáció az arra vonatkozik, hogy az a srác ezt ne akarja megúszni. Igen, és hogy ismerjék, és tudják, hogy ez mennyire hasznos. Nekünk... Kitalálj meg egy pillanatra, <gül> ez akár anatómia ismeretekkel is együtt jár. Igen, így van, igen. Megint csak egy példa, nekem az egyik kedvenc területem hogy az előső keresztalagnak a semmiszet, és sajnos Magyarországon is, meg szert a világban a 18 év alattiaknak az előső keresztszakadás száma az egekben van, és tudjuk, egy-egy ilyen sérülés után örületesen nagy az újra sérülésnek az esélye, a korai artrózisnak, a porszlávásnak az esélye. És igazából az edzők, a sportolók, a szülők nem tudják azokat a nemzetközi lektorált folyóiratokban publikált adatokat, hogy ha valaki mondjuk egy kézilabdázónak elszakad az előső keresztelagja, tudja hány százalék, hogy ugyanabban a sportákban ugyanilyen szinten vissza tudjan térni? Mm. 55 százalék. 55 es Mindenki azt gondolja, hogy megcsináljátok, megvarjátok, poltoljátok, jó lesz, és a mentek, de nem. És igazából, amikor, amikor elkezdtünk egy 2000-es évek legelején ilyenekről hallani sportprevenció, akkor a legnehezebb az volt, hogy hogyan tudjuk meggyőzni mi majd az edzőket, a szövetséget. Jó beszélt, Azt akartam kérdezni, hogy ez egyébként a sportolóval való találkozás keretében kinek a feladata? Igen, nekünk az volt, hogy, hogy hogy tudjuk ezt eladni, ezt a szuper dolgot. És abban az időben volt egy olyan szerencsés helyzet, ami nyilván nem volt szerencsés helyzet, hogy az egyik vezető budapesti kézilabdaklubnak a, az edzőjének inogott a széke, mert abban az időszakban három-négy keresztelak sérültje volt szezononként, És akkor ő meglátta ebben a fantáziát, és látta, hogy működik egy-két év után, és utána az zászlójára tűzte, és az is és megy előre, és hirdetés, nagyon jó a kooperáció. és, Chris, és maga magas meg. Ezt akkor az edző tekint. És akkor az edző felkészítése az ezen olimpiai bizottsági tagoknak vagy más sportorvosoknak a feladat? És akkor így, így már össze is érünk igazából az olimpiai mozgalommal, hogy az olimpiai mozgalom az azért nagyon jó, mert nagyon-nagyon szűk keretek között rövid idő alatt nagyon sok adathoz hozzá tudunk jutni. A Nemzetközi Ölimpi Bizottság, Orvosi Bizottság, akivel nagyon jó kapcsolatunk van, és, és szorosan együtt dolgozunk, ők sérülés és regisztereket működhetnek nekünk, ha ott vagyunk, minden csak. A Igen, kötelezően minden nap adatot kell szolgáltatni. Az egész világot illetően. A, a mindenkinek a saját országát illetően. És ez ott összegződik. És ez összegződik, és ebből rengeteg adatunk van most már. És tudjuk például, hogyha valaki elmegy most az olimpiára, akkor jó eséllyel lesz egy ilyen 9-13 százalék arra, hogy megsérüljön, és 10-14 hogy, hogy valamilyen betegséget elkapjon, és azt is tudjuk, hogy a, a, az olimpiai játékokon ez a 10-14 százalék betegségének az elsődleges része az a felső légúti, a második a gyomorbélt traktust érintő, a paralimpián ott pedig az elsődleges az urológiai, a katéterek, miért másodlagos pedig a bőrgyógyászati. Ugye a... És akkor mi a tendő? És akkor ennek meg felülen tudjuk például, hogy a, és, és egy nagyon könnyű olimpiánk volt például ilyen szempontból Tokióban, azért volt könnyű olimpiánk, mert a sportok nem voltak túledzve, túlhajtva, és nem voltak az, az, az, az úgynevezett túlterhelése sportártám, viszont maszk volt rajtuk, állandóan kezet, fertőtlenítettek, és állandóan uh, ablakot nyitottak és szellőztettek, ennek megfelelően alig volt felső légúti problémák. De most a, a, bocsánat, a másik, ami nagyon fontos, is, amit megtanultunk, és megint csak ezek az adatok és a stratégiai dolgok, és ezt is Magyarországon mi, mint Olimpiai bizottság, orvosi bizottságet terjesztjük, és, és adjuk át ezeket az ismereteket. Ha valaki elutazik Pyeongchangba, elutazott a, Tókióba, Pekingbe, akkor van egy olyan utazási hasmenés, az ottani ételek, az utazásténye, az időzonák, stb. Ha az utazás előtt két héttel elkezd valamiféle probiotikumot fogyasztani, akkor ennek a hasmenéses problémának, ennek a a problémá, az esélye radikálisan Ennek a, ennek a tudásnak például az átadása, megint csak kinek a feladata is, kinek kell e, adni? Ezek mi vagyunk, tehát ez a Magyarolimpi Bizottság orvosi bizottsága, és különböző fórumokon, kongresszusokon, tájékoztatókon próbáljuk ezt minél szélesebb körben. Ez kötelező, vagy ajánlott? Ez ajánlott, ez ajánlott. Kötelező kötelező fórumok, sportegészségügyi... Nem úgy értem, hogy, a, ugyan, hogy magának a sportolónak mennyire kötelező ez betartania. Ja, ez, ez ajánlat, kötelez, nem tudom, ahogy mondtam, még az egy stratégiai tanácsadó testület vagyunk. Igazából az egyetlen azt gondolom, hogy, hogy kötelezhető dolog van a sportolóknak az öme, meg a, a sportvezetők zöme kap egy úgynevezett Gerevics ösztöndíja. Tehát egy anyagi, e, valamiféle e, büntetéssel lehet igazából talán őket ilyesmire rávenni, de, de, de kötelez nagyon is meg... a válaszadás előtt Igen. Mi a különbség a gyerek és a felnőtt között. Egyáltalán hány éves a gyerek? Hát a, a gyerek az igazából én azt mondom, hogy 18 alatt egészen biztosan. Egészen biztosan. A gyereknél, hogyha tudjuk azt, hogy, hogy ami a felnőtteknél néhány százalék, hogy mondjuk újra elszakad az előső keresztelagja, ha elkezd sportolni, 5-6 százalék mondjuk, gyerekeknél az lehet 33 százalék is. Tehát igazából megint olyan, olyan dolgok vannak, ami, amit, hogyha megfondolunk teljesen józan észre, teljesen mást kockáztat az, aki mondjuk 26 éves, nem tanult semmi szakmát, nem tanult semmit egyetemen, ehhezért, ehhezért nagyon, és van még mondjuk három éve az életéből, mert akkor a szerződése, addig válogatott talán, hogy a családjának igazából az egzisztenciáját mm. meg tudja alapozni. És ott mosolyog a hónap végén az a három millió, vagy 13 mm. millió forint, vagy dollár, vagy mm. attól függ, melyik országban vagyunk. Hogyha valaki igazából ezt így végig gondolja, Nincs B-opció, sajnos. Ki, ő, vagy, ő vagy az orvos? Magas sportoló, mi meg tudjuk mi meg tudjuk igazából. Teljesen más egy gyerek, hogyha megsérül, akkor elmondjuk, hogy, hogy két 16 éves vagy, lehet, hogy te meg tudod csinálni, de tanuljál, tudsz a sportba maradni, akkor is, hogyha te nem sportoló leszel, versenző leszel, hanem sportvezető, bíró, sportterapeut, fizioterapeuta, stb. Tehát maradj a, a szered maradj a sportnál, de nem biztos, hogy sportolóként kell. És hogy... Hát igazából ebben a szülő, gyerekeknél a szülő, meg a gyerek közösen szerencsés esetben. Volt nekem is olyan, hogy azt mondtam a 15 éves két, a labdarúgónak, hogy B-opció én a helyetben nem csinálnám, aztán mégis MB-es, megcsináltuk a kereszt és MB-ben gól lett, és, és válogató sportoló is lett belőle, nem lett messzi, de egy nagyon sikeres volt, tehát, nem jelenti azt, hogy mindenkinek egy fiatalkorban... Mert ráadásul arról is beszélünk, hogy ő elmondja a kockázatot, de azt követően, hogy ő vállalja, ön hajlandó az operációt is lebonyolítani. Mert sebész vagyok, igen. Tehát... Igen, igen, de, de ami nagyon fontos... Ugye ezzel óvattal kell lenni, mert ugye apám tanított engem, hogy a sebészekkel azért kell vigyázni, mert azok egyfolytában operálnak. Igen. És hogyha egyébként nem találnak operálnivalót, akkor is találnak operálnivalót, és hogyha nem operálhatnak, akkor tulajdonképpen a tulajdonk Nincs egészséges ember, csak rosszul kivizsgált, igen, tehát igen. Ez, ez nagyjából így van. Igen, egyébként nekem pont az a hírem nagyon sokszor úgy jönnek, hogy tudjuk, hogy a főorvosú nem szeretne azonnal operálni, hanem amit lehet, azt igazából próbáljuk meg konzervatívan, és éppen ezért mondjuk nagy öröm számomra egy rengeteg olyan 70-80-80 fölötti beteg is van, akit mondjuk 20-25 éve kezelek már és már akkor is igazából határeset volt vagy egy egyértelmű, hogy protézis kellene, de nem szeretne lemondani a sportjára, és azóta is ilyen-olyan praktikákkal ott tudjuk tartani a sport közelében, és mondjuk egy sportoló is, az is rengeteg van, baromira nem mindegy, hogy egy sportban nem járatos ortopéd vagy traumatológus azt mondja, hú, ez egy sérülés akkor te azonnal hagyd abba, és, és soha semmi többet, és mi meg tudjuk, hogy oké, ha ezt javaslom, lehet, hogy három hónapon belül hízik, 20 kg-ot az izmai oda, és sokkal nagyobb bajban lesz, mint hogyha sportolna tovább, csak esetleg kicsit módosít. Igen, de visszatérve például erre az esetre, az, aki így dönt, az valójában felelőtlen? Saját magát illetően, miközben megengedheti. A sportoló? Aki azt, ez a fiatal. Valaki, aki azt mondja, hogy ő mégis csak igénybe venné, mert nem térne le erről az útról. A szülője pedig belemegy. Én a magam gyakorlatában azt szoktam megkérdezni, hogy te egy gyógyíthatatlan focista vagy? És akkor összenéznek a szülőkkel. Igen. És akkor onnantól kezdve az ember az már érzi, hogy akkor, akkor meg kell adnia minden segítséget, mindent korrektul el kell mondani, de akkor segítünk, akkor megyünk a, a műtét irányába, és visszasegítjük a sportba, amennyire csak lehetséges. Hogyha azt mondja, hogy hát én le tudok mondani arról, akkor nem kapkodunk annyira, akkor is előbb vagy utóbb valószínűleg meg kell csinálni a műtétet, de az egy kicsit más út igazából. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag mindig ez egy közös döntés, és egy közös felelősség, és nagyon-nagyon sok mérlegelést igényel. Menjünk egy pillanatra vissza az olimpiára, bármelyikre, amit ön választ, és mondjuk ott vagyunk előtte. Mit ez egy sportolónak az olimpia? Mennyiben más, mint egy Európa-bajnokság, mennyiben más, mint egy világbajnokság, mennyire más, mint egy hazai bajnokság? A Magyarországon vagyunk, és azt mondom, hogy mindent, tehát igazából volt egy olyan nemzetközi tanulmány, biztos, hogy, hogy, hogy olvasta ön is, hogy abban az esetben, hogyha uh, kapna valami doppingszert, és biztos lenne, hogy megnyeri az olimpiát, és meghalna, mit tudom tíz év múlva, de nem bukna le, akkor vállalná, és őrületesen magas százalékban azt mondták, hogy természetesen. Tehát sok embernek vázi az életénél is fontosabb. Ebben benne van Magyarországon egy olyan olimpiai pszichózis, amivel nem értek egyet, hogy csak az olimpiai bajnok az a, az, az igazi, és igazából már, aki két, másodperc, két század másodpercen maradt le, ez is termes, az sem olyan értékes, vagy a harmadik az, az pláne. És én nekem igazából egy óriási dilemma volt, és az első nyári olimpia élményem, amikor ott ültem egy triatlonistával a szörfös Gádor falvjáronnal, és ott ültem egy profi női kézilabdázóval, és akkor elmondta a szörfös, hogy a családjának milyen óriási anyagi teher volt az, hogy ő ide kiusson, eladták a lakásukat lakóautóval, mentek versenyről verseny, de itt van. Egyébként ő aztán hatszoros olimpiákkal lett, azt hiszem, vagy öt vagy hát. A is elmondta, hogy nekem azért már vannak szponzoraim, és én nullára kijövök, és a, a, a kézilabdás mondta, hogy hát én azért egy, egy millió forintot azért most már megkapok az én tevékenységemért. Tehát van sok ember, aki ugye az olimpia zomatőr dolog, de azért ne felejtsük el, hogy azért itt is sajnos egyre inkább pénzről szól, vagy pénzről is szól, és például azért nagyon nagy élmény egy ifjúsági olimpiai fesztiválra menni, vagy egy ifjúsági olimpiára, ahol ezek a sokkal ártatlanabb ilyen szempontból fiatalok, ezeknek a fejükbe csak a sport van. Tehát igazából... Valójában, ilyen... eh, anélkül, hogy definiáltatni akarnám önnel, maga a sport, az mi? Ugye az, hogy mi az, hogy ács, az mm. tudom. Mi az, hogy sebész, azt tudom. A sportoló, az mi? élsportoló, hobbisportoló. De az de mi? Mangeteg. Igazából... A cirkuszi akrobatáról is tudom, hogy micsoda. Igen. Igen. Ő az, aki egyébként arra törekszik, hogy a leggyorsabban tudjon futni 110 gáton, hiszen én találkoztam olyan női gátfutóval, aki tisztában volt azzal, hogy sohasem lesz belőle világbajnok. Sohasem lesz belőle első, de elcsíphet harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyet, miközben én a saját szakterületemen, ami összehasonlíthatatlan ezzel. Ráadásul ott nem, nincs is olyan teljesítmény, ami alapján be lehetne kategorizálni az embereket. Nincsenek nemek az, azon a területen, ahol én vagyok. Rangsort meg végképp nem lehet felállítani, de nyilvánvaló az lenne bennem, hogy bármi is abstraháljunk, csak a legjobb. Mi az ami őt sportolóvá teszi. Hol kapj el a gép szíj? Mi az a motivációs pont, amikor még nem sportoló, de amikor hazamegy, vagy amikor az edzésre beérkezik, akkor meglátja a szemét, és azt mondja, hogy sportoló lett. Mi ez? Szerintem ezt nem lehet így. Biztos, Tudom, hogy nem biztos lehet. Biztos van, de, de... Tudom, hogy nem címény. lehet, de, de a... mégis talán érthető az... A abszolút érthető, és azért nem tudok én erre megfelelő választ adni, mert olyan őrült nagy különbség van sport és sport között, Elsőre azt mondanám, hogy egészséges és örömforrás és játék, uh -huh, ez ebides lenne. Mert ez az elsődleges cél, közösségformálás, közösségépítés, egy olyan dolog, amit igazából az ember gyerekkorától felnőtt koráig, 90 pluszos őrült jól nézni, a páros teniszezőket, egy tényleg 80-90 évesek emberek ott vannak. De igazából minden sport más, van olyan sportág, amit az ember csak néhány éven keresztül tud magad. A tenisznél. Azért a nadal szenvedését nézni, amivel gyakorlatilag a biológiával harcol, saját magával, Igen. ott amikor őt nézi és neki drukkol, ott már nem is a tenisznek drukkol, hanem egy olyan kísérletnek, aminek azt se tudja megmondani magában, hogy van-e köze a sporthoz, miközben természetesen van. Igen, ez is egy jó példa, én sokkal inkább... Egyáltalán Igen. azt látni a sportolókban, hogy a visszavonulás Igen. az milyen őrült teher, függet attól, hogy felkészültek-e rá, vagy sem, Igen. az valami elképesztő. Igen. Nem mindegy, hogy valaki sikeres sportoló volt, vagy nem. De és mondjuk, itt megint előjön, elő a... hogy sportoló azért ugye egészen más az önfoglalkozása, tehát önnek is egyszer számolnia kell -e azzal, hogy a sportoló esetében ez egészen másféleképpen van, és akkor egyszer csak 16 éves korában sportoló lett, 34 éves korában pedig megváltozik a státusa, és akkor ez csak is kizállal a teremtővel legyen összefüggésben, hogy az ő testi adottságai megváltoztak, mert az egyik esetben még alkalmas volt, a másik pillanatban pedig nem. Számomra egy nagyon izgalmas kérdés, és itt az én szakmámat és a sportolókat egy kalap alá tudnál menni. Vannak az őrületesen sikeres sportolók, mint a Nadal. Vannak az őrületesen sikeres sportsebészek, mint sok ember szerte a világon. És nekem nagyon szomorú azt nézni, amikor valakiből mondjuk fogatlan oroszlán lesz. És egy kicsit most a Nadal is ez, aki mindent elért, soha nem fogja már túlszárnyalni a gyakavicsot igazából a Grenzlemlébe, semmi esélye nincs rá az én véleményem szerint. Igazából az, hogy őt mi hajtja, azt nem tudom, de, de ő még Annyira dedikált a rossz állapotban nincs, de hogyha megnézzük mondjuk az Andy murray aki olimpiai bajnok volt, aki világyelső volt, és egy csípő a protézise csípő. után Igen. próbál kemény pályán, singleben valamit elérni, rajta kívül mindenki tudja a földön hogy semmi esélye nincsen, tehát ha puha talajon gyakorlatilag párosba, lehet, hogy még egy tíz évet le tudod. Mit Hát azt, hogy előbb-utóbb, hogy gyakorlatilag neki egy nagyon speciális csípőprotézise van, és nem az egész nyakat, fejet cserélték ki, hanem gyakorlatilag csak egy sapkát húztak az elkopott fejre, meg szembe a vápára tettek egy ilyen fémet. Ő azt kockáztatja, hogy ez a hatalmas terhelés miatt letörhet egy ilyen fáradásos teréssel a nyak, és akkor kap majd egy, egy tényleges csípőprotézist. Igazából, igazából az, hogy, hogy neki ez méri azt nem tudom megmondani. Hosszú távon neki meg így is, meg úgy is már a kockával van vetve, de, de nem tudom megérteni, hogy, hogy ő ezt miért csinálja. De hát itt volt a példa, amit mondod, hogy a gyereknél is egyébként, hogyha ő vagy a szülő ragaszkodik, akkor az, az amit egyébként korábban szentnek írt le, az mégse szent. Ö, igen, mert, mert, mert a gyerek az még csak befektet. Tehát a gyereknek még igazából ebből az örömfaktoron kívül... Maradjunk amit ön mond, Mi a befektetés? Edzés, fájdalom, sikertelenség. Ez a befektetés nyilván az aratás, az a siker, az érem, a, a, a dobogon való ácsorgás. Ez igen, de, de addig, amíg igazából, amíg vannak olyan gyerekek szép egyébként egy sportolónak, aki már az eszét bírja. Uh -huh. Tehát gyerekként is bírja az eszét. Ezt a kettőt, befektetés, aratás, ezt nem permanensen, de visszavisszatérően, és azért akár napi szinten ezt egyfolytában látni akar? Hogy magának a gyereknek kellene. Azt nem hiszem, nem is hiszem, hogy érti. A sok gyerek nem tudja fölfogni ennek a hosszú távol jelentőségét, de jó lenne, hogy jobban értenék a sportvezetők, az edzők és a szülők. Tehát ez mindenképpen... A szülők mit nem, nem. nem értenek? A szülőknél ott tartunk, amit ön mondott, hogy megvalósítják a gyerekben az álmaikat, akkor is, ha egyébként a gyerek nem feltétlenül akar átmenni a túlod arra? Igen, tehát, hogyha ha azt elfogad... Ezt hamar nem feltétlenül, és ha, ha a szülő azt megértené, hogy az a jó edzés, amit a gyerek élvezettel, mosolyogva, vidáman csinál, az a jó. De amikor az, az könnyek között, szenvedéssel e, történik, és esetleg hosszú távú problémák vannak, az nem jó edzés. Ezt Én... az edzőnek látnia kell, vagy sem? Az edzőnek látnia kellene. De neki nem szinten... kell erre tekintettel lennie. Ő pedig nem kerül kétbe, hiszen nincs semmi baja. A Magyar Ollimpi Bizottságnak van szerencsére egy másik olyan velünk együtt dolgozó része is, ahol a, az ilyen safeguarding, a kiskorúaknak a védelme, a sportolóknak a védelme, és, és nekik az a feladatuk, hogy erről még többet oktassanak, még több információt adjanak át, hogy, hogy mindenki értse az hogy vannak igazából már olyan kategóriák, amik jogi kategóriák, a kiskorúnak a veszélyeztetése. Tehát, ha tudja mondjuk az edző, hogy abban a bizonyos sportágban annak a gyereknek az elmúlt három hétben kétszer megsérült a térdés, ekkora lett, annak annak nem kellene. Arról, hogy egyébként ebből jogi eljárás lett volna akár külföldön? Ö, gyerekeknél nem tudok, nem tudok, de igazából ennek most ilyen jogi szempontból nem néztem utána, tehát az, hogy... hogy, hogy, hogy Én most a lehetőségről beszélek, amit ön igen. is felvetett. Ö, nem, nem tudok róla, de igazából sajnos ennek lehet, lehet ugyanúgy, ahogy, ahogy az orvosi, kártérítési perekről is 20 éves engem Mennyit változott? Ön, 20, 25, 30? Mennyi ideje van benne az élsportban orvosként? Hát igazából, amikor elkezdtem Magyarországon, 96-ban dolgozni, Helyes, ott hát ott akkor az, az közel 30 igen. év. Mennyit változott a világ? Illetve mennyit változott a világ abból adódóan, hogy a világ változott, és ezért Magyarországnak is változnia kellett. Az elmúlt időben nagyon sok mindent tapasztalhattunk, de most nem magamról vagyok kíváncsi, hanem őre. Rengeteget változott a a sport és a sport egészségügy is, ugye azzal, hogy Magyarországon szerencsésen hallatlan infrastruktúrális fejlesztések voltak, és ami mind a sportot, a csarnokokat, a pályákat, a stadionokat, a, a, a különböző extrém sportparkokat illeti, ezzel párhuzamosan, a, főleg a tao sportágakban, rengeteget változott a rehabilitáció-regenerációnak is a lehetősége is. Ami örvendetes, de hogyha én most leveszem a sportsebés és az általános orvos vagy, vagy ortopéd sapkámat veszem föl, akkor egy kicsit talán az visszás, hogy egy MB1-es látványsportklubnak lehet, hogy jobb a rehabilitációs parkja, mint az adott megyei kórháznak. <gül> Igen, jó beszél. Úgyhogy ez, és, és ennek megfelelően a kihasználtsága nem olyan jó, tehát nagyon-nagyon sok jó, jó dolog történt, rengeteg jó dolog történt. Szerintem ez az a terület, ahol nagyon elegy egy olyan orvosi ők, park, egy olyan műszerpark, amit egyébként csak azok vehetnek igénybe. Így van, igen, és, és Sokkal több olyan laborunk van, rehabilitációs, regenerációs lehetőségünk van, mint ahány szakemberünk van, és ez probléma. Tehát, hogy én, eh, ahogy említettem, többször voltam ösztendégekkal Ausztráliában, 2007-ben megnéztem Gamberában az Ausztrál Sportintézetet, ők azt mondták akkor, hogy mi egy gazdag ország vagyunk, nekünk van lehetőségünk hat, hat darab sportágat nagyon magas szinten támogatni, sportegészségügy tudományosan, van még négy sportágunk, amit úgy támogatunk, és akkor megcsinálták azt, hogy volt egy olyan medencék, egy 50-es medence, amit lehetett 33-asra is ugarítani, alatta, fölötte, mozgásérzékelő kamerák, minden ugrókötben, falban, nyomásérzékelő platók, és az edzés után egy pendrive megkapta az edző, hogy akkor a Steve az hány méterre az ugrókört, milyen, milyen sebességgel, hány centiméteren fogott talajt, utána hogyan haladtam. Tehát mindent gyakorlatilag is ez megengedett teljesítményfokozásnak, ez egy óriási dolga, hogy, hogy már akkor ilyesmit tudtak. Magyarországon nagyon sok klubnak vannak már hasonlóan jó, nem a medence, nem a vizes, hasonló jó eszközei, de nincs annyi sportstatisztikusunk, nincs annyi uh, biomechanikához, biotechnikához értő emberünk. Úgyhogy például ahogy ott volt egy ilyen sportintézet, ahol, ahol non plus volt rá, és olyan tudományos publikációk születtek, ami az Ezért egyébként ad. ahol ez működik, az egyben kijelöli a sportoló útját, amivel egyébként a sportoló nem is vitatkozhat, hiszen magukkal a számokkal szembesítik, és azok viszonylag strikt dolgok. Igen, és ennek megfelelően, megint csak egy nagyon jó példa, és ismét Ausztráliában volt egy család, aki nagyon lelkes öttusázó volt. És akkor mondták, hogy mi vagyunk Kétes elmentek az olimpi bizottsághoz, hogy akkor szeretnénk öttusázni. Mondták, hogy jó srácok, menjetek, ne gondoljátok, hogy Ausztráliában csinálunk öttusát, mert nincs annyi okay. versenyző, nincs rá igény. Kaptok egy adag pénzt, keressetek egy olyan országot. -e? Egy olyan országot, ahol ez jó. A Riói Olimpia előtt egy pár évvel eljöttek Magyarországra, apuka az edző és a két versenző, és akkor ez a kislány, akit volt leigazolva innen Európából járt versenyre, Ausztráként megnyerte Rióban az ötusát. A Chloe Esposito. Tehát igazából, igazából nagyon nagy kérdés, hogy tudunk-e mi ennyi felé, ilyen magas szinten. Ez, ez igazából már sportpolitika, meg sportgazdaság is, de én igazából sportsebészként... mint egy sejtbeültetés, tehát hogy hogyan... Igen. Én sportsebészként azt gondolom, hogy, hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag nincs lehetőségünk ennyire szerte ágazan, ennyi mindenne foglalkozni. Tehát ez az a területpont, ami volt régen a Tata edzőtábor. Mindenki oda járt, hogyha törököknél van Antalya környéken egy hatalmas edzőtábor. Oda tesznek mindent, és ott vannak a mérések, és ott történik minden. Azok a szakemberek, akik évente 2000 sportolót tudnak megnézni és sporttudományos szempontból, vagy pedig 26, azoknak soha nem lesz ugyanaz a tapasztalatunk. De megint jó beszél, és olyan ajtót nyit ki, volna, ha egyébként megtalálom, mert azért rengeteg ajtó van. Amiről ön beszél, az csak sportolók vehetik igénybe? Mi az, amit csak sportolók vehetnek igénybe? Mi az, ami kapacitását tekintve nincs kiasználva, és ezért a nem sportolók számára is nyitva áll? Hiszen ez a műszerpark egyébként egy mezei hétköznapi ember számára is alkalmas lehet különböző beavatkozásokra vagy mérésekre, mint amilyen én vagyok, és sosem leszek olimpikon. Ennek van egy e, valamiféle szabályozása az ilyen tahós beszerzések, látványsportok stb. E, vannak olyan eszközök, amit egy ideig nem lehet gazdasági célra is e, használni, aztán aztán talán öt évvel lehet. Tehát ilyen kistérségi előnye annak lehet igazából, és vannak is, olyanok, akik, akik kelet-nyugat-dél, bármelyik Magyarország részén egy foci klubhoz egy kézilabda, egy kosárlabdához. És azt, de a fociklub használhatja? Ső, tehát más sport, sportoló, más sporták sportolója se használhatja? Van olyan, mint például a Ferencváros, akinek van egy központi, és a különböző szakosztályok használhatják a klubon belül. És vannak olyan szövetségek, vannak olyan klubok, akik mint egy ilyen gazdasági tevékenység másnak is rendelkezésre állítják ezt, térítés ellenében ezt a lehetőséget, és ugyanúgy egy sportolónak és egy emberének is. Önnek ezt át kell látnia vagy ez nem dolgo? E, nem dolgom, de azért azért elég sokat tudok. És, és az egyébként, erről. hogy mi milyen műszerparkkal rendelkezik, mert hogy egyébként annak a jelentősége annak a tudása inkább fontos önnek? Mind a kettő fontos, és igazából megint csak a még kicsit ilyen visszásnak tűnik, hogyha van egy kisvárosban egy nagyon neves sportsebész, sportorvos, akihez járnak a sportolók, és ő szeretne egy olyan vállalkozást nyitni, hogy neki is legyen eszközparkja, de ő beruház 10 milliót, 50 milliót hitel vesz föl, akkor ő ezt gazdasági tevékenységként nyilván egy emeltebb áron tudja adni, mint az a sportklub, aki megkapja igazából ezt a vagy állami támogatásból, és utána mégis igazából tud ebből egy. Tehát ez egy, ez egy elég picit lassabb biztos mint hogy az rendelkezésre bocsájtja a civil lakosság számára. És lehet, hogy sokkal kevésbé rutinos és gyakorlatt és jó az a szakember, mint aki a saját forrásából. Tehát rengeteg ezt a rendszert egyébként ki, mert azt, hogy mi, ki üzemelteti, azt lehet látni, de ki alkotja meg. Tehát, hogyha adott esetben önnek volna ennek az észszerűsítésére javaslata, akkor ahhoz önnek hova kéne elmennie? Igazából voltak ilyen ö, moborvos bizottságos tevékenységeink, hogy mikor volt egy kiemelt sportberuházásokért felelős hivatalt, akkor elmentünk hozzájuk. Ugye most nem tudom pontosan, hogy hogy áll, a, a sport most gyengült az ismert okok miatt, de volt egy ilyen nemzeti jégpalota terv. Sok a szemére nem világos, de ott ilyen problémák voltak, a legkülönbözőbbek. Igen, és akkor ott, ott van hozzá közel a Puskás, meg ott van a Budapest, a Römerés, tehát sok különböző nagy sportlétesítmény és ott próbáltuk elmondani, hogy mint borzasztó szívesen segítenénk abban koordinálni, hogy ne legyen mondjuk 500 méteren belül három iszonyatosan magas szintű sportrehabilitációs, sportdiagnosztikai és labor, aminek egyenként a kihasználtsága esetleg relatív alacsony. És akkor ebben meghallgatták a véleményt. tehát vannak ilyen szempontból szerencsére eredményeink szépen. Mennyiben tekintünk a, csúcs, a sportolókra, az élsportolókra, mint csúcsrobotokra? Hát én emberekről nem szeretek úgy, úgy tekinteni, mint robotok. Igazából. de hát ugye az élsport az a forma egy, tehát gyakorlatilag az emberi teljesítőképességnek a határait mégiscsak ők próbálják ki, és valamilyen szinten ők ugye így emberkísérleteknek a, a szó jó, jó értelme vet főszereplői, és hogyha volt ugye nemrég az, hogy egy ausztrál üzletember, aki azt hiszem, hogy Angliába talált a dopping olimpiát, hogy akkor hasonló olimpia, de mindenki az dopingolhat, amit akar. És akkor erről kérdezett valaki, mondtam, hogy ez ugye tragédia, mert gyakorlatilag az a kérdés, hogy kihajlandó nagyobb marékkal bevenni a nerobolt, vagy a, a különböző növekedési hormonokat, vagy, vagy epót, vagy bármit. Tehát igazából azért, azért a sport egészségügynek és a sportkutatásnak ez egy nagyon-nagyon fontos része, hogy, hogy az ilyen abszolút, Ám a valahogy jobb. Mi a kapcsolata van önnek a vadával? Nekem a vadával igazából nincsen kapcsolata. Nekem igazából a vadával olyan kapcsolatom van, hogy előéri a nemzetközi olimpiai bizottság, hogy ha elmegyünk egy olimpiára, akkor olyan online kurzusokat el kell végeznünk és csinálni ebből egy ilyen online diplomát, hogy meglegyen az aktuális tudásunk. Úgyhogy úgy, van kapcsolat a vadának, a, ismerjük az anyagait. A Tiszaker e, főorvosasszonynal, aki nekem egy nagyon jó e, egyetemi e, évfolyamtársnőm, nem, egy, ha szükséges, akkor napra kész, és ha kell, akkor éjszaka, fölhívjuk egymást a bármi kérdés. Ő egy borzasztóan e, segítőkész, és egy, egy iszonyatosan nehéz feladatot végző személye. Tehát a magyar sportnak ő egy, egy nagyon komoly bástyája. Ott vagyunk a sportolónál, aki a legkülönbözőbb sérüléseket szenvedi el, egy is ugyanazon problémával hányszor operált ön már sportolót? A leggyakoribb súlyos tércsérülés, az előső keresztalagnak a szakadása, tehát az, hogy mondjuk ugyannak a sportolónak, én volt, hogy megcsináltam a harmadik előső keresztelag pótlását, előtte már volt kettő, visszatért, nem, vagy nem volt jó, vagy visszatért, újra elszakította. Ez, ez a három, de mondjuk olyan, akinek igazából megoperálták esetleg 16 éves korában a térdét, és utána Kicsit levált egy kis porc, inek, van, akinek három évente, öt évente ki kell takarítani a térdét, és kiszedni azt, ami éppen akad, és, és zavarja. Ilyenből szerintem biztos, hogy volt negyedik, meg volt ötödik is. Ez egy nagyon izgalmas kérdése a nemzetközi sportsebészeti kongresszusoknak, hogy akkor mi sportsebészek ebbe vállaljunk-e szerepet, és, és, és Mind nem mi? ne minden, minden áron lebeszéljük-e a sportolót, hogy, hogy te őrült vagy, neked már nincs de annyi De és azt mondta, hogy nem. Nincs annyi tartalék a térdedbe, és ne csináld, és akkor erre azt mondják sokan, hogy mindenkinek joga van úgy veszélyeztetni a saját egészségét, ahogy ő, ő a papírt e, Hát csak a műtéti beleigyezést, tehát Hígy. igazából más nem, de igazából, igazából, ami még egy nagy kérdés szokott lenni, hogy az állami egészségügynek szerte a világon feladata az élsportolóknak az ilyen szintű ellátása, vagy pedig nem, és egy jogos kérdés, de erre azt mondják az élsportolók, meg a sportsebészek, hogy igazatok van, teljesen elfogadható, de akkor ne operáljuk meg a dohányost, az alkoholistát, a drogost, az elhízottat, és mindenki olyat, aki igazából a saját. De ez az ellátás csak addig jár neki, amíg sportoló, utána bekerül a normális egészségügybe? Ö Igazából Belejt, nem. hogy mit nevezünk normális egészségügynek, ugye, ami nem a sportolók számára van fenntartva. Gyakorlatilag, ha valaki aktív sportolói korában úgy tönkre az ő ízületeit, hogy utána 40 évesen vagy 50-es évesen minden négy nagy ízületét ki kell cserélni, és protézis, az állami egészségügyet terheli. Tehát igazából visszakerül. A nagy gond az az, és itt megint mondjuk a gyerekeket mondom, és az akadémiát, hogy a gyerekek sokszor megkapják közel azt a terhelést, amit a felnőttek. Aztán egy isten megsérülnek, és ő volt a környékben a legjobb sportoló. Kivették onnan, elment az egyik Budapesti-vidéki Csillivilli gyönyörű akadémiára, de megsérült. És olyan sérülés lett, ami miatt az akadémia elköszönt tőle, és esetleg még meg se gyógyult, és már visszakerül abban a rendszerben aminek a hatékonysága és a lehetőségei nem is hasonlít. nem csak a hatékonysága az. és a, a, a célorientáltsága más, hanem egyáltalán más rendelkezésre állás, hiszen nagy valószínűséggel, akikről ön beszél, rájuk, mint halaszthatatlan ö, betegekre vagy operálandókra tekintünk, ö, akik egyébként azonnal kerülnek műtőasztalra, és nem napokat, heteket kell erre várni. Vagy ha kell, akkor az egy olyan megegyezés kérdése, mint amiről ön már korábban ez egy a fontos kérdés, és egy nagyon visszás dolog, hogy jelenleg igazából nincsen semmi olyan jogi kategória, hogy az élsportoló, az megelőzhet bárki mást. Tehát gyakorlatilag erre való a sportbiztosítás is, mert gondoljuk végig, amit vagy a sportoló maga, vagy a szülei, vagy a klub, vagy a szövetség költ. arról szól, hogy? Vagy köt vagy nem köt? Arról szól, hogyha ő megsérül, akkor az ő magánellátását, a műtétét, a rehabilitációt, ez a biztosító állja is fizeti. Ha neki nincs ilyen, igen. és mondjuk elszakad a, leszakad a váll és igen. kell egy rekonstrukció, akkor be kell állnia egy olyan várólistára, hogy négy-hat hónapot mondjuk várnia kell. De ez mennyire éveszerű. Ez, ez a címlaplányoknál nem, címlapiaknál nem, aki egy olimpia szintű, de egy utánpotlásnál abszolút. Tehát ilyenkor van. Kinek vagy... a felelőssége a biztosítás? Igazából uh, vannak olyan szintek, ahol kötelező szövetségeknek kötni biztosítást. Gyakorlatilag a, a de Szövetség köt a sportolói biztosítást. De, de a kötelezettséget kiállítja. Szerintem ezt ez talán szakállamtitkárság. Uh -huh. De igazából, hogy ez a biztosítás milyen szintű, ez nagyon-nagyon nagy különbségek vannak, és más a biztosítás szintje a fiataloknál, meg az idősebbeknél, meg az olimpiai. Tisztában vannak a sportolók? Ö, amikor megsérülnek, akkor. És akkor látják, de hogy de vannak, milyen, milyen sortiment van, tehát ne, milyen lehetőségek. Szerintem van. ennek még a jelentőségét nem érzik át, és óriási probléma, hogy mondjuk az az akadémista, focista mondjuk, akire most nem tudom ebben a pillanatban megmondani, de tudom, hogy 15 éve például azt mondták, hogy lebontva egy labdarúgó akadémistára 100 ezer forint a pénz jut, nem tudom, ez mi ez a szám. Ez a sportoló, ha most megsérül, és nincs protekció, és nem tudják segíteni, az állami rendszerbe lehet, hogy 6 hónap múlva jut ellátásra, műtéti ellátásra. Ezek milyen összögök? 1 millió forint környéken. év. Uh, igazából nem, eh, itt most egy műtétre, tehát egy é, gyerekek, a te maga biztosít -e? ha biztosításnak az értéke a, az összege szerintem már meglehetősen jó biztosítások vannak ilyen egy budapesti vacsora árájár körülbelül, tehát igazából Per év? Per hó, per hó. Per hó. Igen. Per hó. Igen. Minden sportoló tisztában van azzal egyébként, hogy ő biztosított te vagy sem? Nem csak a sportolók nincsenek tisztában ezzel, hanem a hobbisportolók sem. Tehát van olyan, hogy bejön hozzám egy sísérült, és azt mondja a sísérült, hogy akkor szeretném, én nem marad egy műtét, mondom, hogy bocsánat, négy hónap a várólista. És akkor hát, és a magán az ennyi. Hát az nagyon sok, de mondom, a férjed ennek és ennek a nagy cégnek a vezére, Tudni, hogy ked, ked, kedvezményezett vagy, az ő biztosítás. Ja persze, tényleg akkor mehetünk. Tehát sok embernek, nem sok, de azért relatív uh, nagyobb számú embernek van már valamiféle biztosítása, de ők maguk sem nézik meg sokszor, hogy ez mire jó és mire nem jó. Ami nekünk sportsebészként még nagyon-nagyon nehéz, és mint sielő meg felelős emberek, hogy gyakorlatilag megsérül, Magyarországon körülbelül 500 ember van, aki, aki Alpesi hobbi hobbisportolóként ott van a pályán külföldön, megsérülnek, akkor betelefonálnak, hogy kell nekem egy műtét. A biztosító kifizeti azt a 8000 eurót, vagy 10 eurót, és hogyha hazajönne, akkor igazából lehet, hogy ugyanazt lényegesen kedvezőbben is, esetleg magasabb szinten is. Tehát a sportbiztosítás egy izgalmas kérdés. A moborvosi bizottságának a tagjai azok most kik, mert az én utolsó névsorom, de lehet, hogy nem jó helyen e, frissítettem e, a halasi lénált Martos Matusovics Merkeli Sós Tizeker doktortól. A lénártágot a helyett egy kardiológus, az Zima Andrál professzorul került be, aki a Szemmel vesz Egyetemről való, és ő a, a COVID időszakban az ilyen sportkardiológiai szempontból, illetve a téli sportokban dolgozik még, a korcsajázókkal ő került be, de többiek, Á Nem kell, hogy hadi titkot áruljon el. Nekem a verebek azt csiripelték, hogy valamiért a sportpszichológusokkal most nem jönnek jól ki. Ennek mi lehet az oka? Vagy fogalma nincs, vagy nincs felhatalmazás, hogy erről beszéljem. Egyáltalán semmilyen módon nincs ilyen ellentét, sőt, igazából egy borzasztó fontos része a sportpszichológia, a sport sport ellátásának. Gyakorlatilag én sem értem pontosan, hogy a sportolók nagyon sokan elfordultak a sportpszichológusoktól, és kócsokhoz, különbél a life coach, mindenféle sportkócsoktól várják azt, amit korábban a sportpszichológusoktól kaphatta. Nem, fogalmam sincs, nem tudom azokát. Az Ennek, ez önnek mennyiben lenne feladatköre, vagy önnek, mint az olimpiai bizottság, tehát orvosi bizottságának tagjaként ezzel nincs dolga? E, ezzel az nincs dolgunk, és igaz, ahogy mondom, igazából mi, mi ilyen tanácsadói szerv vagyunk, de gyakorlatilag az egy izgalmas dolog, hogy borzasztó szűk az a kísérői kvóta, akik ténylegesen ott lehetnek uh -huh. az olimpián, és a Covid idején a sportpszichológusoknak nyilván kedvezőtlenül, de kiderült, hogy fantasztikusan jól tudják ellátni az online térben az ő munkájukat, tehát nem kell masszírozni nem kell vizsgálniuk, nem kell operálniuk, úgyhogy ők ennek, ennek igazából is egy kicsit... Előle, ha jól értem, um, vannak surlódások... Igazából tudom, hogy ez nem esik jól nekik, nyilvánvalóan, és ha lennének többen, akkor nagyon-nagyon szívesen vinnénk is. A Magyarolimpi Bizottságban mi mindig úgy dolgoztunk, hogy csinálunk egy előzetes felmérést, megkérdezzük az adott szövetséget, ki az az edző, ki az a szövetségi kapitány, ki az a kapusedző, ki az a terapeuta, ki az a gyógytanás, ki az a pszichológus, akiket ti abba a szűk lehetőségbe betennétek, és mindenképpen szeretnétek. Igazából nekem is meglepetés, hogy milyen kevés pszichológus tesznek ők bele ebbe. Valószínű, hogy azért, mert, mert, mert annyit változott a világ, hogy ha mondjuk van egy, egy sportoló, ahol van mondjuk két szövetség, egy szövetség, van két szövetségi kapitány, akkor az az összportoló, aki ki fog jönni, mindenki ragaszkodik a saját edzőjéhez. Tehát nem a szövetségi kapitány szövetségi edzőjével szeretne ott lenni majd a ringbe, vagy a tatam, vagy akárhol, hanem a saját edzőjével. És ezek, ezek prioritások. Tehát gyakorlatilag ugyanígy, ugyanígy az orvosok is hátrébb uh, szorultak, a terapeuták is. Most az edzőkhöz és a, a, a sportszakemberekhez képest. Ez nem baj, de ez nekünk is újszerű, hogy olyan szövetségek, akik eddig mindig megjelölték nagy szövetség éremesélyes, nagy létszámú versenzővel érkező, nem tették rá az általuk igényel szakemberek közé listájára az orvost. Ezt elfogadjuk, megpróbáljuk megoldani. Nehéz lesz, nehéz lesz. Ilyen nehézséget okozunk. Hát gyakorlatilag azt, hogy a, azok a szövetségek, akik, akik most viszik a saját orvosukat, azok a, a csapatsportágak, az úszás és a kajakkenum. A többiek igazából azt mondják, hogy oldja meg a központi csapat, van öt darab központi kvótánk, és jelenleg van 17 sportágunk. Ez azt jelenti, hogy igazából kell nekünk ebből az öt kvótából egy ügyeletet adni, egy éjjel-nappali ügyeletet benne a faluban, marad négy olyan emberünk, aki azt a 12-3 sportágat kell, tehát kell hogy ellássa. Jó, de hát akkor, ahogy ön mondta, a, a történet végén, vagy a nap végén, mégis csak önhöz jutnak el. Tehát lehetséges, hogy ezt itt Magyarországon így oldják meg, de az mm -hmm. olimpiára nem tudják elvinni őket, vagy el tudják vinni. A, az, Igen. A, a szakembereket. Az onépivizettség nagyon rugalmasan próbál segíteni úgy, hogy lesznek például most is távolabbi helyszínek, például ahogy már szelyben a, a vitorlázók a egy idő után kint lesznek már a lil a kézilabdázók, a lövők. Ez az a kérdés, hát, hogy rendszeren kívül is sportegészségügy létezik-e? Rendszeren kívül van olyan, ami félig a rendszerhez tartozik, tehát kvázi ilyen vásárolt kvóták. Ezeknek a sportszakembereknek nincs jogos úgy hogy benne aludjanak a faluban, benétkezzek okay, kívül... de mégis ott vannak, és oda mehetnek az edzésre, és oda mennek etnek a versenyre És ő fölöttük önnek nincs semmiféle... De, de ők, ők velük természetesen együtt dolgozunk, de őket is igazából a saját szövetségeik nyomják, hogy igen, vagy rámira az egyik vagy a másik elsportoló, hogy nem-e lehetne, hogy akkor az én privát gyúrommat kivigyük, és akkor, ha ő egy olyan sportoló, aki igazából éremeséhez is, akkor megtesszük, és egy ilyen kinti szállásra el. Nem egyszerű történet, a szeme sok mindent elárult, meg önmagáról is sok mindent elárult. Mi hajtja önt? Hogy mi hagyja a sportolót? A Roma volt szó. Mi hagyja önt? Az elején úgy kezdte a szerkesztő úr, hogy igazából, szerencsésnek lát, és én igazából szerencsésnek is érzem magam sok szempontból, hogy ezt tehetem, és mivel szerencsére több lábon állok, és, és megtehetem, hogy a, a szabadidőmből... De akkor korábban volt, akkor is megtette, tehát ha csak nem állt mindig Igen. több lábon, ha ebben nem három lábon született, akkor úgy tűnik, hogy az egész életét így élt Igen, de, de az, hogy nekem lehetőségem volt külföldön tanulni Magyarországon, jó helyeken, és, és van egyelőre erőm és egészségem hozzá. Én azt gondolom, hogy megpróbálom visszaadni ezt ennek a kisországnak, amit én tudok, és megpróbálom az egészet valahogy jobbá tenni, és megpróbálok, amíg tudok ezen dolgozni, és ezt, ezt segíteni. Néhány nap van, néhány hét a Párizsi olimpiáig. Ez önnek milyen feladatokat ró bele, vagy gondolom, hogy ezt a bizonyos intézményt tud Párizsban egyebek közt az ön dolga is felállítani? A mai napnak a levelezései az összeállított OSE-vel Országos Sportág Intézettel együtt összeállított gyógyszerlistát, korszerűsített listának a beszerzését elindítottuk, a különböző kockzereknek a beszerzését elindítjuk. Tegnapi napon az X-sportágnak az orvosa, hogy nem lehet-e, hogy ő mégis valahogy bekerüljen a csapatba. Rengeteg e-mail megválaszolása most egyelőre a beszerzések, aztán utána nekünk is az ilyen próbák meg ezek az ilyen technikai dolgok, és folyamatosan, ahogy az a Sport Intézetben mennek a szűrések, azokat elemezni, hogy akkor kiderül, hogy a valami sportolónak igazából már három éve nincsen keresztalagja, de nincs is igazából komoly panasza, akkor vele mit csináljunk. Tehát vannak olyan, vagy az egyik sportoló, aki már kvalifikált, és névre szólóan eltört az ez, vagy az akkor vele mit csináljunk, vagy lépjünk tovább. Tehát ezek ilyen, ilyen napi. Ön, napi Önnek konzultálnak, vagy ez hogy képzelje? Igazából ez mind konzultáció. Éjjavasló. Én nem döntök, illetve a mi bizottságunk itt nem rólam van, szóval hanem a bizottságra mi, mi javaslatokat teszünk. Ez mindig az összes taggal együtt ül? Nem mindig ülünk az összes taggal, ami, ami nem olyan súlyú, hogy meg kell vitatni. Online, offline? A kör az azért nagyon-nagyon jó dolog, az nagyon hiszen ugye akikről itt beszélgettünk, egyetemi rektor, meg főigazgató, ők olyan elfoglaltak, hogy őket még ha relatív közel vagyunk fizikailag, és nem vidékről jönnek, akkor is borzasztó időigényes összerántani, úgyhogy, úgyhogy a kör az egy nagyon szuper dolog. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen a lehetőséget.